Роси, роси, дощуку, Ярину, Рости, рости, житочко, на лану, На крилечках вітрику полити, Колосочки з золотом обмити. Як достигне житочко на лану, Прийдуть люди жатоньки Ярину, Блискавками косеньки заблищать, Золотими кобзами забрящать, хай лише посунеться в поле цап, хай лише наважиться він на хап, руду йому бороду оцічем, облипамо півбока сікачем, роси-роси дощику ярину, рости-рости житочко на лану, на крилочках вітрику полити, колосочки золотом обмити».